مصن رحم الله حال بوت الجرعدو ب قوې واحد وجر او تععدیل د یو شخص په قول ثابږي که نه د د فرما الجرح والتعديل بقول واحد شهداده دیو دی په قولم جرح او تعدیل ثابتيږي چې هغه د فن د ماهرینو نه وي علما وکړو د ځان از جرح تعدیل بنکې دي نه خلک فارغ شوي غا نقل بکې سپوږ شي په خبره جرح او تعدیل یو د علم نه چې علما د دی دینه سه شي شي دای هغه کتابونو کې لټو نه بکی دې اصول <سؤال> بزان پوي چې دای دا وینو سمقصد دي او چې دا وینو سمقصد دي وکیل <سؤال> او داسب ویلې شي چې لا بد ذمن اثنین خلاصې نشته د دواونه وهاذ القول غیر معتمد دا قول نه قابل اعتماد بلما مساله کای اجتماع و جرح و تعذیل فی راوی واحد یو راوی کی کہ جرح او تعذیل دواړه جمع شینو سبکه وای اذا اجتمع فی را راوی واحد کل جرح جمشی په اوراوی کی جرح او تعذیل نداو لما وای فالمعتمد اي يقدم الجرح اذا كان مفسرا قابل الاعتماد خبر اذا چې جرحه کف مفسروي نو دا قبل دي شي هه چې جرحه مخړي او د جرحه وجه یې ذکر کړي ها کوم ابهمای نو بیا ونشي قبل دی او جر ہے مفسره او مبهمه پیجه نه کنا یوس وی جدا ز ویف د یوس وژه ذکر کا وکیل دعو ویل شی وی انزاد عدد المعدلین ک چهری زیادت د تعدیل والو علی عدد الجارحین پشمیر د جارحین قدمت تعدیلو ذا تعديل بروان لكل قول ضعيف غير معتمد خداي وقول ضعيف غير معتمد دي. حكم روايه العذل عن شخص حكم دروايه العدل لشخصنا وَيْرِوَایَةُ الْعَدْ يَنْ شَخْصٍ لَا تَعُدُّ تَعْدِيلًا لَهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِيِّنِ یو عادل راوی دی یو شخصنا روایت نقل کو نو دا تَعْدِيل نشش میرن که دی دا اکسر محدثین و پنس وَهُوَ السَّحِيْهُ دا سَيْخَ بَرَدَ وَقِيلَ هُوَ تَعْدِيلٌ دی سرِ زُعُف کا و عمل العالم و فتياه على وفق حديث ليس حكما بصحته ايه عمل دي عالم او فتوه د موافق د حديث دا حکم د نه چ دي د حديث د صحت و ليست قد او nende مخالفت ذعیب په شهادت حدیث کې ولا فی رواثین پروا تو کې د مسلې لخصه شوکې اې دي او عالم فتوا او د عمل د حدیث موافق ده نو دا معنا نه چې د حدیث په نس شهید کې د دې شي د نورو خبرو ناغستې پهات کړي او کده یو راوی فتوا او عمل دی او حدیث مخالف ده دا د دلیل نه دی چګنې دا پدی حديث کيده عيب لټه وي په خبر اور سي دي کنا کلا ګور دي پر ګورا وې علماء حدیث و کار دي د علم حدیث د ضعف او د غي د صحت افقها استنباط د مسلې کوي کلا ګور دي پر ګورا یو حدیث ضعیفي خو فقهاو د نورو زيون استنباط کړي ضعف د محدث کار دفاقیه دکار سرنیشتا. لکه اگر تاسو دیو مساله تیرشوه. چې ویخت تورول څنګه دي نو آغا حدیث و معنیتا سو پوشوی کنه. او فقه نارواگنی نو دانه چه حدیث وییفت ده. ویو سده ده. آخه او یو زنان سره که ایزان نیم ماشوم جورکده غرور دوکرالا کرنه لا. لو فقها کدی ته ناروا وې د بلی وجنه بوي یو اخذه او دا خبره د اثر تورکړو سره دوکاکو ته خبره پوشک پونشی نو دا یو احمه مساله ده کله به حدیث ضعیفی دا حدیث د ظوفه صحت کار دا چا د دا نه خپل کار ده هدا فقها د جواز او کراهت هغه د بل طرف نه چته خبره بل طرف نباغي تمكروه وي دغور عمل د عالم او فتوه د موافق د حديث دا نه ویږي چې د حديث د صحت حکم ولا غولو اګه د فتوا او عمل مخالف دي نو دا د حديث په صحت کې عیب نه راولي ازال لمساله دا وقيل بل هو حكم بفي صحته و ایچ آدم میلی دیقیل سرازوف تا ایشاره کئی چه دا حکم د پسی حد دی و صححه ال آمیدیو و غیروه من الاسولیین. و ایده خبر سیگر زولی دا آمیدیو نور اصولینو و فیل مسئلت کلام توویلن. پا مسئلت که او کلام دی نو ایده اتاس علمه خیلق وره مختصر کتاب دیسی رجی دیگی تون د دکوائی. بقول ال موسول حدیث کې سوه سوه جلدونه کتابونه د علماو لیکلې دي وصلی الله تعالی اخر خلق محمدنا علیه و